בת פוצה היא יובילון מנחתי. ביום ההוא לא תבושי מכל עלילותייך אשר פשעת בי. כי אז אסיר מקרבך עלי זה גאוותך, ולא תוסיפי לגובהה עוד בהר קדשי. והשארתי בקרבך עם עני ודל, וחסו בשם אדוני.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 יחריש באהבתו, יגיל עלייך ברנה. נוגה ממועד אספתי ממך היו, מסעת עליה חרפה. הנני עושה את כל מענייך בעת ההיא, והושעתי את הצולעה והנידחה אקבץ, ושמתים לי תהילה